Та Гайдученко заперечливо закрутив головою. «Ні, не треба. Нехай собі сидить. Не треба, а то ще подумає, що ми його умовляємо». «Та й тому», – згодився Чмир і більше не нагадував про ложкаря. Та Карлюга не так надбало ставився до життя комуни, як на перший погляд здавалося. Він, довбаючи свої ночви, раз у раз підходив до вікна і вдивлявся у двір. «Чи не чогось незвичайного? Чи не задумали чого нового комунари?» Та в комуні життя котилося, як і раніше, і нічого не було видно такого, що наштовхнуло б на думки про зміни. «Не знають, не знають ще!» – мимрив він сам собі і знову брався до свого долота. Тільки вчора його відвідав селянин Стартакіл і розповів про хвороста. «Рая втікати звідси, бо чого доброго вважатимуть за комунара і може статись лихо». Корлюга удав, що то його не обходить, що йому нема чого боятись – але в глибині душі в нього ворушилося занепокоєння. Та боявся він не смерті, що йому можуть заподіяти бандити, а того, що стихія так наблизилась до нього, та стихія, від якої він так старанно ховався отут, у зеленому чатовинні віковічного бору. Думка про течу знову владно заполонила його істоту. Карльога пройшовся по кімнаті і визирнув у двір. Час був обідній, і у дворі нікого не було. Та раптом Томас здригнувся і уважніше почав дивлятися у шибку. З відчинених дверей флігеля вийшла Марта, якась не така, як завжди, а немов оновлена. Вона високо тримала голову і ступала твердо. Такою карлюга ще ніколи не бачив її. Марта оглянулася навколо, ніби пересвідчуючись, що в дворі нікого немає, і похопцем подалася до воріт. Вона наче боялась, що її хтось зупинить, стане на перешкоді. Чому вона така сьогодні? «Що сталося з цією підстреленою птицею, що вона так погордливо піднесла голову?» – думав карлюга, і жагуча цікавість охопила його. «Чому вона така сьогодні? Куди вона так поспішає?» «Справді, куди може йти дівчина осіннім днем під дощ і мряку? Може в цьому куди й заховані причини змін?» Намір прослідити дівчину з'явився в карлюги якось несподівано, і за хвилю він горів одним бажанням – дізнатись. Неодмінно дізнатись. Він одяг свою шинелю, поверх накинув старого брезентового плаща і вийшов на подвір'я. Якби тільки не спустити її з ока і разом із тим не навернутися їй на очі. Дівчина йшла дорогою, і її видно було вдалині на повороті. От вона пройшла праворуч, і карльога подався за нею, готовий у потребі сховатись у кущі. Швидко він пройшов до повороту і попростував кущами, обережно розсовуючи мокре гілля а Марта ішла і ішла. Карльога був мокрий від дощу й от роси, а дівчина не зупинялася ні на хвилину. «Може, вона тікати затіяла? А я, як дурень, іду слідом?» – промайнула думка. Але в цей час дівчина звернула на лісову стежку і підозріння розвіялося. Коли втікати, так нема чого йти лісовими стежками, що ведуть до обох смолярень, покинутих ще на початку революції. Так само обережно, як і раніше, Карльога посувався за дівчиною, не спускаючи її з ока. От і сараї смолярень. Вони чорніють своїми дірками на галявині, там, де розкидано недопалки дерева, виполіканий дощами деревний вугіль коло смолокурних ям та напівобтесані невідомо для чого обапалки. На всьому час залишив свої сліди, і обтесане дерево почорніло від гарячого дихання рук, як от огню. Дівчина зупинилася край галявини і прислухалася. Карлюга застиг оддалік у кущах і пильно стежив. Та от дівчина пішла через поляну до сараїв. Незабаром темна паща дверей поглинула її. Чого їй там треба? подумав карлюга, і перед його очима пронеслася картина самогубства. Жахливий посинілий язик, піна коло рота, схилена набік у петлі голова і натягнуте, як струна, тіло. Неймовірний жах охопив карлюгу, і він ладен був уже кинутись за дівчиною до сарая та раптом стримав себе. Намір рятувати пересік сумнів, і Тома завагався. «Може, нічого страшного немає? Може, тут що інше?» Він обережно просунувся трохи вперед і вмить застиг, як скам'янілий. У протилежному кінці галявини кущі розсунулися, і звідти вийшла людина. Зовнішність її вразила тому, а енергійна хода і зброя навели на думку про небезпеку. «Справді!» У всій постаті і в руках було щось свавільне і дике, щось таке, що не терпить перепон. Низенька шапка кубанка чорним смужком зливалася з волоссям незнайомця, а смогляве обличчя перетинали чорні шорсткі вуса. Він ступав стрункими ногами і брязкав довгою кавалерійською шаблею, що видно було її з під чорної дагестанської бурки. Коли поли бурки відхилялися, показувалася з під них кобура важкого Маузера і бомба коло пояса. Ще якісь військові прилади моталися під буркою, коли розміреним упевненим кроком стопав він до сарая. Скоро людина зникла в чорному прорізі дверей слідом за Мартою, і звідти почувся рокіт притишеної розмови. Дощ посіявся рясніше, і шумом затопив і галявину, і кощі, і всю просторінь між небом і землею. Туман гуснув на галявині і мішався з ранніми присмерками. Хмари насуплювали пелехаті свої брови. Карлюга обережно пішов поміж кущами і опинився за сараєм. Він ліг на землю під стіною так, щоб не виявити себе, і слухав. Дівчина і озброєний мужчина, видимо, сиділи близько одне від одного, і голосно розмовляти їм не було потреби. До того ж сиділи вони спиною до карлюги, і слова, коли й чути було, то не всі, а уривки слів і фраз, кінці яких розпливалися в шумі дощу на даху та в кущах. «Через місяць-два ми з цим управимося», – говорив чоловічий голос. «Нелегко. Ти допоможи. Мій любий, я зроблю. Там небезпечно. Хоч млай насувалася разом з каламутними хмарами, та дощ ущух, і тепер краще можна було чути розмову». Чоловічий голос навчав. «Ти дістань. Він однаково нічого з того не зробить. Все врешті загине. Але потай». Непомітно. «Я зроблю! Я зроблю!» Дівчина, видимо, горнулася до мишчини, і слів її далі не можна було чути. Та ось мужчина, мабуть, випростався, бо дівчина роздратовано промовила. «Ти вже йдеш?» Карлюга далі не став слухати. Він рачкував от сарая і сховався в кущах. Звідти видно було, як вийшов незнайомець, обіймаючи дівчину за стан, а вийшовши, зупинився і поцілував Марту. Він подивився дівчині у вічі, немов пересвідчуючись у її вірності, а потім легенько відпихнув від себе. Іди, а то, певно, тебе вже чекають. Петре, я ж прийду. з благанням у голосі сказала Марта. Приходь. Приходь. Мужчина, видимо, не був настроєний на сентиментально любовний лад або ж поспішав кудись, бо ні разу не оглянувся, ідучи в ліс. Тільки дівчина дивилася йому вслід, стиснувши руки а коли чорна бурка останню майнула на фоні сизих кущів, Марта присіла на мокрий обаполок, закривши лице руками. Так просиділа вона хвилин за три нерухомо, а потім устала, змахнула з лиця рукою невидиму павутину і пішла своєю стежкою назад. Значить, вони призначили побачення. Але коли? Що то таке, в чому має Марта допомогти цьому озброєному красуневі? З чим вони управляються? Що нарешті має дістати Марта? Вечір закривав землю мокрою сірою ковдрою. Карлюзі не цікаво було далі слідкувати за Мартою, однаково вона піде додому. Треба тільки подбати, щоб вона не помітила, що він, карлюга, слідкує за нею. У лісі було темно, а карлюга не квапився йти додому. Він прийде вночі, коли всі поснуть, щоб не було ніяких підозрінь щодо нічних його прогулянок. Повернувшись, Тома прослизнув у двір не через ворота, а в дірку, проламану в паркані і непомітно пройшов до себе нагору. Там, не запалюючи світла, він скинув мокрий одяг і дістав сухий. Переодягнувшись, Карлюга з полегкістю ліг на свою примітивну койку і замислився лежачи. Думати було про що. І та нічна пригода з невідомим нічним супротивником, що так і не виявив себе. Це зустріч дівчини в лісі з якоюсь надто незвичайною, як на мирні липівські обставини людиною. Ні, тут засновано таємничі нитки, і він, карлюга, вплутується в цю павутину, як муха. Як же він, втікач від стихій життя, попав на гачок інтриги? Чим вона його цікавить? Яке йому діло до того агронома з його таємничим мезоніном? Яке йому діло до гістеричної дівчини, що закохана у вродливого вояку? Та й загалом, плювати йому на цю химерну комуну з усіма її пожильцями. Карлюга робить категоричний, надто категоричний висновок. Та коли думкою приходив він до таких висновків, чуття магнітом тягло його до цієї інтриги, і дикунська непереможна зацікавленість потребувала задоволення. Спробував Тома Карлюга, пустельник і філософ, абстрагувати своє я від житечного багна і знестись у надхмарності високості, де в холоді думки змовкає голос чуття, та відчув він на ногах своїх важкий тягар. Він заплющив очі, мислено скидав із себе брудне, давно немите тіло. Душив свої чуття, гіпнотизував себе, скупчуючи увагу на якісь мислені точці, але нічого не виходило. Він втратив можливість розглядати все живе на землі, а себе передусім з холодної високості думки. Втратив ту можливість, що тільки й тішила самотність, рятувала від розпуки і окриляла в хвилину вагання і сумнівів. Так, виходить, стихії, що породили мене і які я убив у серці своєму, знову відроджено? Знову їхня влада на мені, і я іграшка в їхніх руках? Жах холодним потом облив карлюгу, і він підхопився на ліжку. Було вже пізно. Навколо, крім шуму дощу та зітхання лісу, нічого не було чути. У хаті виразно віяло холодом, бо грубка давно не топилася. Тома відчув голод. Не запалюючи лампи, він зібрав стружки і розпалив у грубці. Дрова весело затріщали у полум'ї, і тепле світло приголубило запалі груди карлюги. І світло з груби, і темрява навівали згадки, і картини одна по одній попливли в його уяві. Картини далекого життя, що так не схоже на його теперішнє життя. В йому прокинувся потяг до минулого, і одразу ж він піймав себе на цьому. Минулого твого, тому, немає. Воно пірнуло в безвість. Ті липи, що за старими романістами шуміли над твоїм дитинством, давно селяни порубали, і наробили з них хат і комор. Ті клавікорди, що тішили твоїх предків, давно спорохнявіли, як і кістки предків, і, певно, дісталися якісь крамарівні або попівні, і вона барабанить своїми грубими мужичими пальцями по чутливій клавірі. Ті вельможні предки, що їх змальовували найкращі малярі, певно, красуються денебудь коло селянської печі, а твоєю прекрасною зброєю користається який-небудь петро. Картини дитинства в родовому маєтку старого панського роду. Навчання військовій школі, гвардійський полк, товариші, Женщини і весь пишний карнавал великопанського життя Промайнув, як у вісні. Сон минув, і людина прокинулася. Згадав карлюга, як його, родовитого шляхтича, Нащадка славного гетьманського роду, Припрощали до офіцерських загонів, І як йому одного разу стало ясно, Що дійсність не зміниться знову на блакитний сон, Що життя – розбурхана стихія, і не має від неї порятунку, і немає сили, що могла б перебороти ту стихію. Тоді у нього, стомленого безпутним життям 35-літнього мужчини, з'явилося бажання втікати. Довгі місяці блукаючи, він обґрунтував свою нову систему життя. Перед його очима тоді повстала вся марність і порожнеча боротьби і життя, в якому йому не було чого робити. Стихія незнана і таємнича. Вона – незчисленний ворог. Вона – велетень, що породив комашок і зненавидів їх з перших днів народження. І ці комашки, і він, карлюга в тому числі, не маючи змоги побороти жорстокого батька, мусять тікати від нього в пустелю і жити з дикими звірами. Як прекрасно розпланував своє життя за своєю системою. Останні роки були роками гармонії і рівноваги, коли всі тягарі скинуто з плечей і з серця, і людина стає вільна від обов'язків і примусу. Сила пристрасті не турбувала тому, розсотуючись рівномірно в тілі, а розум був кришталево ясний, нічим не каламучений. Та ось тепер прийшли якісь люди, якісь Дон Кіхоти, і ламають свої дурні списи об непорушні скелі життя, і ця комедія, цей жалюгідний фарс, зацікавлює його, карлюгу, і він починає захоплюватися. Ні, раз назавжди тікати, тікати, тікати. Тома енергійно випростався і стиснув кулаки, немов наміряючись кинутись на бій з проклятими стихіями, що простягають пазури в його затишок. Але вогонь у грубці гасне, холод просовує в щілини дверей і вікон свої колючі пальці. Тома схилився коло груби і почав роздувати вогонь. Це його заспокоїло. Думки увійшли в спокійні береги і, завертівшись у химерному вирі, зупинилися. Карлюга прокинувся на стружках коло груби як молочний ранок пропустив свої білі ниті в задимлені шибки його кімнати. Перша думка його була про таємниці, що снуються навколо і зав'язуються в незрозумілий для нього карлюги – вузол, отут у навколишньому панському маєтку. Розділ тринадцятий. Бог зеленого ЧАТОВИНЯ. Дід Данила вийшов уранці на дворище і перехрестився на схід. З шапкою в руках, шепочучи молитву, він простояв хвиль із п'ять, Побожно дивлячись на рожевий небозвід, а потім знову перехрестився і надів шапку. «Що, діду, як воно сьогодні погода? Га?» Шмир посміхнувся невідомо з чого, чи то з дідової молитви, чи з діда. Він виніс із собою відро і рушника і почав старанно вмиватися. Дощу не було з вчорашнього вечора, і вітер розніс хмари на клапті. Сонце ніякого жевріло за лісом, немов соромлячися йти з убогим снопом свого холодного проміння на люди. «Погода, погода! Яку Бог пошле, така погода й буде!» Дід не любив розмовляти, і як хто чіпав його, він нітився й тікав, не за яким ділом. Так він зробив і тепер, уникаючи за своєю звичкою розмови з чмирем. Чмир довго із задоволенням порскав і віддихався. З флігеля в цей час вийшов Артем Петрович, одягнений з вузликом в руках. «Повезло мені, чорт, візьми!» Думав, знову мокнутиму, а воно таки розпогодилося. «А що, хіба в дорогу?» «А тож, треба побувати в тихому, там щось із колективом не ладиться. Днів через три-чотири повернусь». «Може, посидів вдома?» – нерішуче спитав Чмир, і одразу йому стало ніякого за це боягузливе запитання. В думці вилаявши себе, він додав, «Проте, коли справи з колективом, то треба йти. Морально підтримати треба». Артем Петрович тонко усміхнувся собі у вус. вуз, розгадавши дипломатію товариша і подав йому в'язку ключів. «На всяк випадок! На тобі ключа від Мезоніна! На всяк випадок! В разі пожежі постарайся вихопити скриньку, що під столом!» Ці розпорядження Артем завжди давав Чмиреві, коли йому припадало виїздити на довгий час у своїх службових справах, і та таємнича скринька почала видаватися Чмиреві за сховище неймовірних див, що їх навіть на люди показувати не можна. Дід Данило стояв неподалік і пильно вдивлявся в небо А коли побачив, що Артем рушає, і сам почвалав до сараю «Гаразд!» – сказав Чмир, кладучи ключа до кишені «Вітай, товаришів!» «Та гляди!» – додав він тихше «Щоб не попастись, кому не слід» Гайдученко потис руку товаришеві і пішов з двору Він завжди до волості ходив пішки і тільки там брав під воду Ні Гайдученко, ні Чмир не помітили що під час їхньої балачки у сінцях, що були при вході до карлюженого приміщення, хтось стояв. Не більше, як через п'ять хвиль, карлюга вийшов із свого сховища і підійшов до робітника. Здоровенькі були, а я, оце видужавши, знову про почав він, звертаючись до чмиря. Чмир, тримаючи рушника через плече і розчісуючи голову, відповів на привітання і слухав, що скаже йому ложкар. Про те ж, про що раніше говорив. Карльога допитливо подивився в очі Чмиреві і додав. «Я, знаєте, хворів, і тому не міг особисто поговорити з вашим головою. От коли б ви його покликали?» Він допіру пішов до волості. «Ох, який жаль!» – сказав Карльога з удаваним жалем. Перекинувшись ще словом про погоду, Карльога почволав до своєї хати. Підозріння, що на горищі він здибався з Чмирем, тепер розвіялися. Нічого було тому підглядати вночі за Мезоніном. Коли він може зайти туди, коли схоче, і подивитися все, чого не забажає. А може він стежив за ним, карлюгою? Ні, і того не могло бути. Коли б він справді стежив, то мусив би, помітивши його в темряві, вжити заходів, щоб зловити? Ні, то був не чмир. Хтось інший, окрім карлюги, цікавиться мезоніном. Але хто? Після нічної пригоди на горищі карлюга до ранку побоювався, що почнеться розшук. Та цього не сталося. Той другий, видимо, боявся його, карлюги, і, може, вважав за ворога, що хоче його піймати. По цій пригоді Тома ночами прислухався, чи не йде, бува, хто по сходах на горище, але нічого не чув. Певно, і той налякався і вичікує. Загадка так і лишилася розв'язана, І Тома блукав у лабіринті з догадок, що далі більше заплутуючись у них. «Чи не знає, чого Марта? Вона має змогу більше спостерігати» її можна було б легко підбити на відвертість. Шкода тільки, що Марта більше не зверталася до нього, старанно уникала зустрічей, а коли корлюга одного разу поздоровкався з нею, так дівчина похабцем зникла за дверима флігеля. А шкода, може, пощастило б щось прочитати в очах, піймати на слові, зрозуміти недоговореність або при зручній нагоді налякати її, натякнувши на речі, що, як вона певна, нікому не відомі. Марта стала зовсім інша після побачення з озброєним молодцем у лісі. Згадка про це побачення неприємно лоскотала десь у серці.